Senyores, senyors, benvinguts, benvingudes a una nova edició d'aquest programa del Tot un poble a l'estiu en què el que us oferim, com ja sabeu, des de dilluns passat és una mica de, una mica de tot. Començarem sabent què és el que ens depar les properes hores al temps, després parlarem de l'horòscop del, del dia, també us oferirem notícies locals i les portades dels diaris. Tot això ben barrejat amb bona música, la música que sona ara mateix.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 El que Throw ara mateix no té cap mena de pèrdua. Ens ha arribat directament des de l'estud del 2004 i aquesta gent es feia en dit Denzel, el que són ara mateix, Pamperol.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 I senyores, senyors, avui estarem ben acompanyats. A la meva, a la meva, band, a la meva... davant tinc la Judit Guiu i al meu costat el Francisco Miguel. Amb la qual cosa doncs ja sabeu que tindreu bona companyia almenys aquesta hora. La veritat és que avui fa molta calor, però si voleu saber que és el que ens depara el temps per les properes hores, pels propers minuts, doncs ara mateix us oferim. Comencem la setmana i ho fem amb molts, moltíssims núvols. Núvols baixos que deixarà un ambient molt carregat, amb molta aixafogó, la humitat altíssima, més del 80-90% durant pràcticament tot el dia d'avui i amb una temperatura que no és que serà gaire alta, però la barreja de la temperatura amb la humitat farà que la l'aixafogó sigui ben intensa, fins i tot superior als 30 graus durant força hores del dia d'avui. I amb tot plegat, amb molts núvols i fins i tot amb quatre gotes que s'han escapat aquest matí que aquesta tarda es podrien tornar a repetir, sobretot cap al Baix Montseny o cap a l'Almaresme. Però aquests núvols tenen les hores comptades. A partir de demà canviarem radicalment d'escenari pel que fa a l'estat del cel. Moltes estones de sol, quedaran demà restes alguns rúgols però poc importants. Sol demà, dimecres, dijous, divendres, temperatures cada dia més altes, ambient plenament canicular a partir de dimecres, amb una eixafogó intensa tant de dia com també de nit. Año 1976, sentado en un bar siempre sintiendo que algo iba a pasar no me equivoqué de pronto la vi llegar oh dios, tan hermosa como una diosa misteriosa me le acerqué y me miro así de medio lado wow, queda indotizado tome su mano y empezamos a bailar el ritmo que suena así <risa> El que farem avui serà descobrir-vos alguns dels tresors amagats dins de la música de l'estiu del 2004 Com el que son ara mateix, es diu la diosa misteriosa I en suporta una gent que es feia dir Gregor Salto Featuring Nando Banning O sigui, per més, més llarg no podia ser Escucha mi hermano lo que me pasó a mi Escucha bien Oye, oh, esa nena me ha dejado hipnotizado. Me gusta cómo se mueve, como me miro del medio lado. como me gusta, me mueve la cintura de esa manera que esa bronzura. Yeah, yeah. I avui de la mà de la Judit Guiú que la tenim aquí davant doncs farem un repàs dels horòscops per al dia d'avui. El que us podem comentar d'entrada és el que els depara la gent d'Àries. Elegiu amb compte socis i amics i formareu aliances interessants i progressistes que puguin ajudar-vos a avançar personalment i laboral. Càncer. Seguiu una ment inquisitiva i descobrireu una activitat que us temptarà de fer alguna cosa nova. Guanyareu diners extra si desenvolupeu una habilitat. Doncs ja ho sabeu. Ara parlem de balança, que ens diu que viatjar, experimentar i fer una cosa que ara suma a les millores personals donen rèdit. Compartiu sentiments i sabreu ràpidament on sou i com procedir. Capricorn. Per una vegada, espereu que els que us envoltin rebel·lin informació. Necessiteu observar i cuidar el vostre temps fins a ubicar-nos estratègicament. Parlem de taura, no jutgeu als altres o acabareu rebent el mateix. Revalueu el vostre estatus actual i feu canvis que us ajudin a ampliar perspectives i coneixements. Iau, expreseu sentiments i podreu revertir un problema. L'idili és una bona forma de crear un llaç amb algú que us sembla especial. Tireu endavant sense por. Als escorpí, mantingueu els pensaments personals per vosaltres i eviteu discòrdies emocionals. Concentreu-vos en inversions, salut i documents. Mostreu gratitud però no malverseu. Als aquari, provoqueu el canvi que us ajudi a elevar la possibilitat de guanyar diners. Poseu més èmfasi en forma de veure-us i el tipus d'activitats que trieu per divertir-vos. Pel que fa a bessons, ocupeu-vos de la feina i de tirar endavant les activitats físiques, alleugerant l'ansietat, però pareu compte. L'amor està en alça i l'idili crea un fort llast. Verge. Useu, useu l'instint que us tracti de treballar i portar-vos bé amb els vostres semblants. Posar en marxa els vostres plans mostrarà iniciativa i causarà bona impressió. Al sagitari, algú pot interferir a la vostra vida privada. No reveleu informació que pugui ferir la vostra reputació. Feu canvis a casa que us ajudin a retallar despeses. I per últim, peixos, feu més còmode a la llar. Actualitzeu coneixements tecnològics per assegurar-vos de no quedar endarrerits. És important estar al corrent si desitgeu avançar. Doncs controlem amb hora musicals. doncs continuem amb la música de l'estiu del 2004 el que escoltes ara mateix ens diu RACARCOL i ens ve de la mà dels moscovits doncs això, aquí queda això Doncs segurament alguns recordareu aquest tema, ens arriba de la mà dels Queen o el més, o millor dit, de l'agenda gent Forever Young, que van agafar aquest tema dels Queen i li va donar la volta, ens arriba des de l'estiu del 2004 i això es diu Will Will Rock You Doncs ja tornem a ser aquí un altre dia amb poques històries al quiost de Barcelona i de Madrid. La coincidència de les primàries del PSOE per a elegir substitut de Rubalcaba i la final del Mundial del Brasil ocupen les primeres pàgines sense donar opcions a altres qüestions encara que apareguin petites ressenyes de, per exemple, l'ofensiva israeliana que està destrossant Gaza i destapant una vegada més l'accés jueu en l'ús de la força. El vil assassinat de tres joves israelians ha posat en marxa una vegada més una de les maquinàries més potents de guerra del món contra un poble ocupat, ja ha causat, de moment, més de 160 morts, la majoria civils, i entre ells molts nens i, i dones, i, i més de mil ferits. Pel que fa a les qüestions destacades, hi ha poques fissures. L'àmplia victòria de Sánchez davant Medina i lògica espanyola i victòria d'Alemanya sobre l'Argentina a Rio de Janeiro. Queda per conèixer l'ideari del nou secretari general del PSOE i el programa que pensa aplicar per recuperar el partit del fosat en què està enfonsat. Portades dels diaris. Doncs això, anem cap a les portades dels diaris. Comencem pel país. Pedro Sánchez liderarà el PSOE. Esperar un cor nou a, a milers de quilòmetres, els països emergents planten cara a l'hegemonia del Fons Monetari Internacional, la DFMI, l'amenaça d'una invasió d'Israel convoca un èxode a Gaza i hi ha risc d'excessiva eufòria en els mercats. Ara passem al diari El Mundo. Sánchez, el líder pel canvi, i un, un triomf d'equip. També volem parlar-vos del periòdico, que ens diu a la seva portada Sánchez de Dayarg, la quarta d'Alemanya, Israel força l'evacuació de milers de famílies a Gaza, més contractes de l'Agència de l'Aigua Sota Sospita. Parlem ara de la van -guària. Pedro Sánchez, el nou líder del PSOE per fer. Sempre a Alemanya, Israel provoca una evacuació massiva del nord de Gaza i adeu a la genial batuta de l'Orin Maazel. Doncs anem ara als diaris d'aquí, el diaris catalans, parlem del diari Ara, que ens refereix a Alemanya sansula glòria. Andalusia atorga la Secretaria General del SOE. Israel eleva l'atenció amb la primera incursió a Gaza i anem, per últim al punt avui. Líers de recanvi: Alemanya campiona del món, evacuació massiva a la franja de Gaza pel bombardeig israelià, la meitat dels menors que estan tancats han agredit un dels pares. Doncs déu-n'hi-do. Continuem a amb bona música, la música de l'estiu del 2004. Així sona. Vi cada So. I us agradaria saber què és el que va passar tal dia com avui, doncs tot seguit parlem de les nostres afamèriles. Quin dia som? Avui 14 de juliol se celebra entre d'altres Sant Camil, Santa Benanci i Santa Addela. El 14 de juliol de l'any 1979 van fer la seva presentació en públic, amb els primers castells, la Colla dels Minyons de Terrassa, la primera de la ciutat. Com la mateixa colla explica, van començar a aixecar petits castells de cinc pisos, construccions encara insegures i mancades de tècnica. Tanmateix asseguren que en només cinc mesos ja van assolir el seu primer castell de set pisos i a partir d'aquí ja no van parar de créixer. Els Minyons són la colla més veterana de Terrassa. Només un any els separa de la fundació de la colla dels castellers de Terrassa. El 14 de juliol de l'any 1948 va néixer a Isidor Cònsul, que entre d'altres facetes va ser un dinamitzador de la cultura i la vida literària catalana. En l'obra, en el nom del pare, expressa... Des que tenia 23 anys, la meva professió ha consistit a llegir, explicar, comentar i estudiar l'obra literària dels altres. M'hi he dedicat com a professor de literatura, exercint de crític literari i treballant en el món editorial. No puc dir que siguin feines que m'agraden, perquè en realitat totes tres m'apassionen. Al final afegia, escric perquè no puc evitar-ho. En la pàgina web dedicada a Isidre Cònsul se recorda com un amant de la bona taula i els bons vins, que no defugia mai una sobretaula de conversa apassionada sobre qualsevol tema relacionat amb la literatura, el cinema, la política, Catalunya i el Barça. Per aquestes dates es recull la mort de l'arquitecte lleidatà Adolf Florença, que va ser arquitecte municipal de la ciutat de Barcelona. De fet, entre les seves aportacions va vestir diferents espais de la via Lalletana i va remodelar el castell de Peralada. També va ser responsable de forças restauracions en el nucli antic de Barcelona. Quin dia som, Laura Balaguer, La xarxa. Doncs un altre dels èxits indiscutibles de l'estiu de l'any 2004 és el que sona ara mateix a través de la sintonia de rtb-e-fm.com Aquesta és la nostra web i el nostre dial 91.6FM El que escoltes ara mateix doncs, es diu Lola Stem i ens suportaven portaven els Southwest Shift Hifters déu hi també, som-hi! Molt bé, doncs tenim a la Judit amb nosaltres. Com estàs? Bon dia. Sí, ja. <ríe> doncs, si et sembla, el que podríem fer ara és conèixer algunes de les escultures que podem trobar per al districte de Sant Andreu. Si et sembla, comencem per l'Egnacs d'Iglésies, l'escultura d'Egnacs d'Iglésies, que es troba al carrer del Segre 24-32. Doncs es tracta del dramaturg del barri Ignàs Iglesias. El monolit dedicat a l'autor de teatral Ignàs Iglesias, ubicat a la plaça de les Palmeres des de 1965, va ser reco·locat i enganxat a la façana principal de la Biblioteca Municipal de Can al mes de setembre del 2009. El seu últim emplaçament em sembla molt adequat, ja que aquesta, aquest equipament públic també porta el nom del dramaturg, una figura molt important per al barri de Sant Andreu, explica la directora de la Biblioteca Ignasi Les Dies, Can Fabra, Gemma Domingo. Ferran Bach Esteva, professor de l'escola Massana, va gravar sobre la pedra un relleu en el qual es pot veure una noia oferint flors al bus de l'autor, del cor del poble, el senyor Ignasi Iglesias. I ara, si us sembla, parlem de la dama d'Elx, que es troba precisament als Jardins d'Elx. És una icona de l'art ibelc, una reproducció del bus de la dama d'Elx, l'original de la qual es conserva al Museu del Parc del Prado, resideix des del 2009 la plaça dels Jardins d'Elx, al el barri de la Sagrera. Recordo que, al cap de poc temps de col·locar l'escultura, la van robar i van haver de posar-ne una altra, explica detalladament Honorato Barrio, un veí que no acaba d'entendre el tipus de vestimenta d'aquesta escultura representativa de l'art ibèric. Les, seva, les seves orelleres són molt rares, diu fent broma el seu amic Claudi Garcia, que viu al carrer de Virgili. La rèplica està fabricada en pedra artificial i pren com a model l'estàtua localitzada el jaziment del Cudi Adelx el 1897. I ara ens apropem una mica més cap aquí, cap al barri de la Trinitat Vella, per parlar d'una altra escultura. Aquesta es diu Cavalls i es troba al Parc de la Trinitat, El galop entre Pujancres. A l'entrada principal del Parc de la Trinitat, 15 Cavalls avancen desbocats davant d'uns Pujancres. L'obra, que data de l'any 1993, porta la firma de l'escultor Joaquim Roix, aquests terrenys eren horts des de la part més alta del barri fins a la carretera de Santa Coloma. Recorda Antonio Suárez, veí de la zona des de fa més de 50 anys. Les set hectàrees del parc són molt més que el pulmó verd de Trinitat Vella. Els arbres ens aïllen dels fums i el soroll de la ronda. Puntualitza Suárez, que visita gairebé cada dia el parc per treballar en un dels horts urbans que estan a disposició dels veïns. I ara parlem d'una altra escultura, es diu Jo Amèrica i es troba al passatge de Potosí, número 42. És una rèplica de la de Monterrey. Un tors femení de grans proporcions rep i acomiada trànsit que travessa el pont de Santa Coloma. És un punt de referència per als conductors que surten de la ronda litoral pel carrer de Potosí. Jo Amèrica és una escultura en planxa d'acer pintada de vermell i reproducció d'una altra d'Alberto Cavazos, que hi ha a Monterrey, a Mèxic, ciutat germanada en Barcelona. La peça, de 5 metres d'altura i 5 tones de pes, va adquirir un especial significat a partir del 2004, quan Monterrey va agafar el relleu de la capital catalana per organitzar el Fòrum Universal de l'Escultura. Una altra escultura important que podem trobar al Parc de la Trinitat és Dona de Marbre, erotisme al parc. Obra de l'escultor Rafael Bartolozzi, una figura femenina de marbre blanc sobresurt pel seu discret erotisme enmig d'un canal artificial del parc de la Trinitat. És molt bonica i curiosa. Fa 5 anys que treballo al parc i encara m'havia no, no, fixat en l'escultura, no sé com es diu ni puc dir el nom de l'autor, segons confesa Núria Porta, que és l'encarregada del manteniment del parc. En realitat, molts pocs veïns saben que aquesta peça forma part d'un conjunt escultòric format per 4 escultures concebudes l'any 1982 i destinades al Parc de les Aigües. I ara parlem de la premsa de vi, de la, que es troba a la placeta de Xandri és un homenatge al passat rural. La placeta Xandri porta el nom d'una de les masies més emblemàtiques del poble de Sant Andreu de Paloma. Va ser llavors quan el veí, Felip Beusell, va decidir donar la premsa de vi amb la qual antigament els seus propietaris trepitjaven el raïm que cultivaven. Aquesta premsa recorda el passat rural del nostre barri, té un simbolisme clar, no com altres obres modernes, explica Ramiro García, veí del, proc... del pròxim carrer de Malats. L'estria agrícola, avui ornamental, contrasta amb la duresa de l'entorn caracteritzat per la paret de formigó que eleva l'Avinguda Meridiana. Doncs ja ho sabeu, si aquest estiu us quedeu per aquí, pels nostres barris, doncs teniu l'oportunitat de conèixer aquestes sis escultures que es troben en diferents punts del que és el districte de Sant Andreu. Doncs nosaltres el que fem ara mateix continuem escoltant la música de l'estiu del 2004. Doncs hem de dir que aquest cap de setmana ha estat un farcit d'activitats pel que fa a l'Assemblea Nacional Catalana i precisament per parlar-ne tenim a una de les responsables de l'Assemblea aquí a la nostra zona, la zona de Sant Andreu. Parlem amb Lídia Alberic. Molt bon dia. Hola, bon dia. Què tal? Doncs explica'ns com ha anat aquest de cap de setmana perquè em sembla que a Girona hi ha hagut coses, aquí a Sant Andreu també, no? Uh, ui, hi ha hagut coses <ríe> a molts llocs, a molts llocs. Per on comencem? Um, bueno jo començaria per Sant Andreu. Uh -huh, sí. eh, uh, bé, bé, no Sant Andreu exactament, sinó el que s'ha fet a, a la Regió 1, tant com està la distribució territorial de l'Assemblea Nacional Catalana. Uh -huh. La Regió 1 eh, és, és la que pertany, és un pertany a Barcelona. Uh -huh. I aleshores, a, el que s'ha fet és el primer, el primer dels deu mosaics, bé que no són mosaics, les primeres de les deu lones gegants mm. eh, que s'han eh, desplegat demanant a, a una sèrie de líders mundials que mm. els catalans volem votar i que el dia mm. 9 de novembre votarem. I això en, com, en vegada, concret on doncs, s'ha fet? Aquesta... aquesta vegada es va aprofitar, eh, de fet, que ja hi havia una infraestructura més o menys muntada perquè... A, a, el, el dia 12, el dissabte, hi havia una jornada intensiva de parades, de presència de parades de l'Assemblea a Badalona. Uh -huh. Més de 40 punts informatius, uh -huh. eh? com passar molts llocs, donant, donant informació, intentant convèncer els que no estan convençuts, uh -huh. a la gent que dubta, i donar informació, eh? perquè el missatge de l'Assemblea, encara que sembli mentida, no ha arribat a tothom encara, perquè no tenim uh -huh. cap plataforma pública com un diari, com una televisió o una cosa així. I va aprofitar això, que es feien aquestes, uh, aquestes parades per ajuntar-nos tots a les dues i fer un, dos murals gegants de, si no m'equivoco, eren de 19... No, espera, de 13 per 15 metres o, o, o no, no. una cosa així. Eh? Molt grans, molt grans, molt grans. Mm -hmm. Potser ho estic dient malament. Això era de 9 per, de 9 per 15, això. Mm -hmm. De 9 per 15. Aquest cas com que eh, es feia la regió 1, que és on hi ha la capital de Catalunya, eh, uh -huh. el líder mundial criat ha estat el senyor Obama, el president uh -huh. dels Estats Units. Uh -huh. eh, L'hem dit, dit, senyor, senyor president, els, uh, els catalans volem votar, ara és l'hora, eh? ara uh -huh. és l'hora que, que, que ens deixin, eh? perquè el problema és aquest que no hi ha... Sembla que no tinguem dret a decidir. Farà farà en farà cas o no ens farà cas? Bé, si més no, el món ho ha vist, i mm -hmm. ja no és perquè el senyor Obama ens faci cas concretament, sinó perquè és un líder mundial, és indiscutible això, vull dir, mm -hmm. ens agradi o no, que és, és de és un líder mundial, també es farà un mural adreçat a la senyora Merkel, mm -hmm. a, un altre adreçat al, al president de la Comissió Europea, a, a diferents líders, eh? Fins mm -hmm. i tot, fins i tot, se'n farà un que es farà Montserrat i mm -hmm. es farà adreçat a, a, al, al papa. Ah, sí. perquè també també ho és també és uh -huh. un líder mundial no? si més no la gent veient a, a les xarxes socials i els correus i, a, i allà un surt i que ens adrecem a l'Obama eh, si més no es preguntaran qui són aquests catalans uh -huh. que no sabem qui són i que s'estan adreçant a l'Obama justament és com sí. si fos el líder del món eh? uh -huh. aquesta és la idea uh -huh. i de fet és, va ser així eh? va ser fantàstic i amb moltíssima gent es van desplegar dues lones una amb la cara de l'Obama i una altra amb una urna Uh -huh. Amb una urna que, que, que hi posa els dos vots, eh? Sí, sí. Uh -huh. I suposo que ja deu estar preparant també el que és la, el, la viada, no? Estem començant, a, aviat tindrem ja la, la informació de com, de com eh, hi haurà la, la, la inscripció a la via, a la B baixa. Uh -huh. eh, serà com, això segur ja ho sabem, que serà com, com a la via catalana per trams. Uh -huh. i sabem que eh, només, o sigui, aquesta vegada els organitzadors només sabem les territorials de Barcelona perquè és la uh -huh. Barcelona. Així okay. o sigui, com a la Via Catalana, les territorials de, de, del llarg d'on passava la via s'encarregaven d'organitzar-ho, doncs aquesta vegada ens toca, o sigui, ens que... toca a tota Barcelona. Les territorials de fora el que faran serà, doncs mira, flatar autocars, que pel que sembla ja ho estan fent. Mhm. Uh -huh. I a Girona també han passat coses importants, a no?, aquest Girona, cap de setmana. A Girona eh, van fer, que la pena que va coincidir, no hi poder anar, però es va fer el, el, el concert per la llibertat, no el concert, la festa per la llibertat, o una cosa així, mm. que ho fan, ho fan cada any, aquest eh, era el, el tercer any que es feia, eh, va començar a mm. des amb alguna activitat i després al cap de setmana ple d'actuacions, parlaments mm. i eh, aquesta vegada, almenys, almenys les, les territorials de Barcelona, la majoria no... No hi vam poder anar. He de, he de destacar que a Sant Andreu sí. ens vam desplegar 15 voluntaris cap a Badalona. Uh -huh. i tots, amb les samarreta grogues, érem una marea groga movent-se per, per movent-nos per tot arreu. Tenien compte que ens va tocar la parada Sant Roc, que és un barri on uh -huh. cal picar pedra, eh? com, a molts, com a molts del cinturó uh -huh. de Barcelona. A Reus, per exemple, es va mm. fer una, una V baixa, es va fer un assaig, mm. que va anar fantàstic. A mm -hmm. Sant Cugat, també. Vull dir, ara és un, una activitat frenètica. Cada dissabte, a partir d'ara, o, o diumenge, segons en quin cas, es farà un mural d'aquests diferents a, a, a, a, diferents punts de Catalunya. I, evidentment, dir, doncs, ara... es entendreu també llaurà el nostre, no? Mural, no. El que mirarem de fer un assaig de la V baixa. El mural ja... Ja, el de la regió ja està fet que és el que es va fer Badalona uh -huh. eh, això és, el mural és, és, és para paraterritorial eh? s'ajunten uh -huh. molts territoris per fer-lo uh -huh. el que sí que mirarem ara de, de, de fer com, a veure com, com, quan va bé fer un, un, un assaig de B baixa però sí, sí sí segurament el farem de fet ja ens ho demanen eh? quan ho farem a Sant Andreu ja <laughs> s'estan movent moltes coses d'aquí al 9-N suposo que hi haurà moltíssimes coses d'aquí al 9-N serà frenètic uh -huh. I més enllà, segurament, eh? i més enllà. Sí. Ara, el que també estem a punt de constituir és la taula pel dret de decidir de Sant Andreu. Sí. Però a punt a punt. Demà tenim una reunió per acabar de lligar detalls i aviat us donarem notícies, sí. perquè sí. Ho, farem, ho farem molt aviat, eh? perquè la idea és fer la taula pel dret de decidir d'una de, de cada districte de Barcelona per fer després la taula pel dret de decidir de Barcelona. Sí. És, és, és molt important, perquè som, som la societat civil, som sí. la gent del poble els que hem de, hem de liderar aquest procés uh -huh. i tirar-lo endavant, perquè els polítics, alguns fan la feina que han de fer, alguns no. altres no, però som nosaltres els que manem i som nosaltres els que volem decidir cap a on, cap a on hem d'anar. Uh -huh. Això, vull dir, és un, un canvi radical i a partir d'aquí hauran de canviar moltes coses, no només, no només ara independència i s'ha acabat, no, no, no. Han d'entendre que els governats, els governats volem governar, per entendre'ns. Eh? És la democràcia participativa. Doncs si és una cosa que decideix el poble, doncs no la tirem endavant. No? I tant, i tant. Aviam, uh -huh. aviam, què, aviam, aviam quina cara fan. Uh -huh. Quan vegin que som tants, eh? Vull dir, el que està clar, aviat farem, en demanarem, comen començarem a demanar voluntaris per l'organització del dia 11, perquè com que uh -huh. tenim la pega, que tenim l'agost pel mig... Uh -huh. i molta gent no hi serà, però bé, eh, no pararem de, de fer coses i demanarem voluntaris, perquè s'entendreu que coordinarem quatre trams de, de la V baixa, que Déu-n'hi-do, eh, perquè no són trams lineals només, eh, són uh -huh. trams amb cap moltíssima gent. Ja veurem, eh, avui, avui tenim una reunió per començar a lligar coses. D'acord, doncs esperem uh -huh. que es vagin llegant totes positivament. Segur perquè val, val la pena doncs, que el 9N doncs, eh, la gent es desperti, no?, del somni. Sí, sí, sí. El dia 11, el dia 11 de setembre serà, hem de dir, eh, encara hi som, estigueu uh -huh. alerta perquè la data, la data, jo crec que seria, serà la data més important de la història d'aquest país, el 9 de novembre. Passi el que passi, uh -huh. passi el que passi, eh? que això encara no, no sap ningú perquè no està ni tan sols convocat el referèndum, eh? simplement està anunciat però encara no està convocat. De fet, avui anunciaven als diaris que el senyor Mas ja havia demanat una entrevista amb el senyor Rajoy, però sembla que no acaba de, no acaben de concretar Bé. ni el dia ni l'hora. Cosa que nosaltres sí que tenim decidida, no? El dia sí, i l'hora... Sí, exacte, i... exacte. I no, sé, no sé si no saben com quedar o... Bé, no, jo sí. que aquí les reticències són, són més pel part del, del, del govern espanyol que del govern català, claríssim, mm. eh? però clar no tenen cap interès perquè mm. l'únic que volem nosaltres és que ens diguin bueno, d'acord, feu aquest referèndum a veure què passa i això no passarà, mm. pa, per la seva part de moment no tenen cap intenció de fer-ho mm. ja veurem ja veurem què passa no? perquè no, no, pots, no pots aturar un, un poble sencer perquè no, no és el president de la Generalitat que vulgui fer aquest referèndum és mm. qui el fa, el convocarà perquè li hem demanat nosaltres perquè som mm. nosaltres qui, els que volem fer-lo ja veurem, ja veurem, però que sí que és necessari és que la gent s'impliqui, eh, els del carrer, que estiguem alerta i treballem, i treballem, i treballem sense parar, eh? Molt bé, doncs, Lídia, continuarem pendents durant aquest mes a veure què és el que aneu fent des de l'assemblea d'aquí de Sant Andreu i també què és el que va passant al llarg de, de, de Catalunya, al llarg d'aquests dies que, evidentment, seran doncs, històrics i que cal tenir sobre la taula. I tant, i tant, i tant. I tant. Mm -hmm. Doncs... Dues, aquestes dues setmanes tindrem moltes notícies ja veureu, ja veureu com sí D'acord, doncs a veure si ho podem concretar i, i anem explicant-les també des d'aquí Això Perfilant el tema molt bé Vinga, que vagi molt bé Gràcies, ah, igualment, no, bon fins aviat Molt bé, doncs acabem de parlar amb la Lídia Albaric, que és una de les responsables de l'Assemblea Nacional Catalana aquí a Sant Andreu Doncs el que fem mateix, escoltem una mica de música i tornem tot seguit amb una altra informació del dia Fins ara Doncs continuem endavant, continuem repassant algunes de les informacions arribades a la nostra redacció. Parlem ara del Centre de Serveis Socials Garcilasso, que organitza un es pot, un anunci, per fomentar el bon tracte amb la gent gran. Doncs precisament eh, una persona que sap molt del que és la gent gran a la Sagrera és precisament l'Helena Vigas. Molt bon dia. Hola, bon dia, bon dia. Doncs explica'ns, perquè esteu preparant ara un anunci eh, per que la gent gran sigui ben tractada, no? Bé, jo diria que eh, no es ben veu un anunci, tot i que estem preparant una jornada, que serà el 23 d'octubre, uh -huh. eh, que us demanarem que ens pugueu fer difusió, no? sí. una mica més endavant, el 23 d'octubre, i que fem, preparem una jornada, una jornada matina, matinal d'unes 4 hores sobre el tracte de la, de la gent gran, el uh -huh. bon tracte cap a la gent gran, i per eh, il·lustrar o per fer més a més aquesta jornada, mm -hmm. s'ha fet una, una filmació, un audiovisual, que l'ha portat a terme Antoni Gasó, i que es tracta d'això, eh? amb protagonistes, amb persones grans, que parlen del que senten ells o quin és el, el bon tracte. Bé, jo la veritat és que no l'he vist encara, però uh -huh. sembla ser que està, que està molt bé i ha col·laborat doncs, unes cinc o sis persones de, de, de grans. Eh? Uh -huh. Però això no només ho fem aquestes jornades, no només les prepara el centre Garcilaso, eh, els el serveis socials, sinó que també hi ha les assistentes socials, les treballadoress socials del Cap Sagrera del, del Cap Navas eh, del professional uh -huh. sí, del, del, del Cap Mar ai, Perdó Margall, del Cap Maragall eh, del Margall uh -huh. i de'habitatges amb serveis eh, per a la gent gran de Navas. Uh -huh. eh? Sí, el que teníem entès és que hi ha un, més de 20 entitats del territori estan sí. treballant amb això no? Sí, el que uh -huh. passa és que de totes aquestes 20 entitats va sortir un grup de gent voluntària per preparar-ho jo t'he dit només aquesta gent perquè després hi ha ja totes les associacions de veïns del barri els casals de la gent gran o sigui que és, sempre és el voltant del projecte Persones Grans Grans Persones eh? uh -huh. sempre és aquest que sembla que l'any passat o fa un temps que també vaig parlar-vos d'aquest d'aquest projecte, sí. i ara fem aquesta, aquesta mh, activitat o aquesta formació, o aquesta jornada de reflexió. Eh? Uh -huh. De a fet, aquest... aquest projecte comunitari de persones grans, grans persones, eh, data del 2010, no? Van començar... Sí, sí, sí. sí. Uh. El 2010 i doncs, eh, ja es va començar i, i es va crear sobre totes les per... o sigui, amb totes les entitats i així. I bueno, està funcionant. Eh? I uh -huh. bé el que passa que ara també estem en contacte amb Radars que és uh -huh. un altre projecte que ha sorgit d'altres barris primer del de Gràcia però que ara ja ho engloba ja tot Barcelona uh -huh. i en què és consisteix? Un una diferent, és, és una mica diferent Radars eh, es... es, es eh, es vinculen amb les farmàcies i, i... Bàsicament amb les farmàcies, perquè abans eren les botigues del barri les que sabien com estava la gent gran dels, dels veïns, no? Uh -huh. Hi havia veïns que necessitaven atenció i no la demanaven, però ara, com que els, l, el petit comerç ha variat, no, del barri sempre és nou, i així el que queda més, eh, més estable són les farmàcies. I s'ha arribat un acord amb elles que de, si detecten persones que necessiten atenció, doncs ho uh -huh. han de passar amb uns telèfons determinats. Uh -huh. Nosaltres fem un pas més i nosaltres, les nostres entitats, busquem voluntaris. Uh -huh. Voluntaris per anar a fer companyia a aquestes persones grans. Uh -huh. És a dir, que hi hagi una bona relació entre els joves del barri i les persones de, de, grans. Exacte. Eh? Bé, bueno, vegades eh, jo mateixa no soc pas jove ja, eh? el que mm -hmm. passa que encara no necessito que em vinguin a fer companyia, sinó que jo vaig a fer companyia o altres persones. Mm -hmm. Però sí que, de veritat, el eh, que ens agrada és, és el tracte amb els joves i que els joves s'espavilin o, mm -hmm. o, o atenguin també les persones grans. Ma, el que cal dir és que si en el seu moment la gent gran es va encarregar dels seus fills, dels seus, de la seva gent jove, doncs ara que sigui el a l'inrevés, no? que hi hagi un tracte acurat i bo entre la gent jove i la, i la gent gran. Sí, perquè quan parlem García Lasso, sí, García Lasso el coneixeu molt com a centre de, de, la, de la gent jove, un espai mm. jove, no? però també hi ha altres, hi ha tot el dels serveis socials que també estan a Garci Lasso. Mm -hmm. eh, vull dir... I Això. també també recolliran fotografies eh, per part de la joventut per poder col·laborar en aquesta, en aquesta mena de reportatge que, que s'està realitzant. No? Bé, jo d'aquest tema no, no en sé gaire, però estic seguríssima que que o sigui que, que forma part també d'això mateix, però que jo no en sé gaire d'aquest tema. No, uh -huh. no us podria informar. El que sí que us puc informar és que la jornada serà de 4 hores, que hi haurà una taula eh, rodona amb filòsofs i comunicadors que ens parlaran de manera teòrica del que és el contracte i després hi haurà una taula d'aportacions pràctiques amb persones grans que, que diuen doncs, què els hi agrada i com ells també s'han de, de, de, de fer valdre, no?, i això es realitzarà el 23 d'octubre El 23 d'octubre, sí Jo uh -huh. crec que més endavant seria interessant Tornar a tenir sí, sí. Una, una xerrada Amb vosaltres i ens feu una mica de difusió Que sempre és bo Doncs no et preocupis que això ja està fet Molt bé <ríe> Doncs moltíssimes doncs... gràcies Elena I esperem que tireu endavant Amb aquest projecte I que val la pena doncs, que, això, que dèiem Que hi ha un, que hi un bon tracte Entre la gent jove i la gent gran Que són... El, bé, que són el present del nostre país, no? I tant, i tant. Uh -huh. Jo penso que sí i, i bueno, per aquí s'ha d'anar i moltes gràcies per atendre'ns nosaltres també. Doncs eh, ens trobem en un altre moment. Sí, ens fer -ho aviat, eh? Gràcies, adéu-siau, bon dia, adéu, -siau. adéu -siau. Doncs ja ho sabeu, el centre de serveis socials Garcilaso està organitzant un spot per fomentar el bon tracte a la gent gran i dir-vos que aquest spot, aquest anunci, es projectarà durant una jornada molt completa que es dedicarà al bon tracte a la gent gran i que es realitzarà el dia 23 d'octubre. Per tant, nosaltres des d'aquí ja ens comprometem a anar fent difusió d'aquesta informació i a conèixer doncs, més a fons què és el que es va realitzant. Ara el que fem és escoltar bona música, la música de l'estiu del 2004. Doncs directament des de l'any 2004, des de l'estiu del 2004, el que sona ara mateix amb el seu ritme imparable doncs aquest tema que es diu Quan doé l'amor de la mà de Latin Lovers. pràcticament uns 5 minuts els que falten per arribar al final del nostre programa d'avui i el que fem ara mateix és comentar-vos algunes de les informacions arribades a la nostra redacció, com per exemple les obres de millora dels carrers de la Maquinista i d'Andrea Doria. Doncs demà març comencen les obres de millora dels carrers de la Maquinista i d'Andrea Doria dins del pla de manteniment integral de l'Espai Públic 2013-2015. Aquestes actuacions consistiran en la remodelació de les voreres i de la calçada per transformar la secció dels carrers en plataformes úniques i millorar-ne l'accessibilitat. Així mateix, es renovarà l'enllumenat i la xarxa de clavegueram i es millorarà el mobiliari urbà. Pel que fa a l'arbrat, el carrer de la Maquinista es conservarà bona part dels arbres existents i se substituiran aquells que es troben en mal estat, mentre que el carrer d'Andrea Doria es plantarà una nova línia d'arbrat. Doncs és així. La veritat és que eh, la data de previsió de finalització de les obres són al febrer del 2015 i pel que fa a les obres al carrer de la Maquinista i al gener del 2015 les del carrer d'Andrea Doria. I ara parlem de la Trinitat Vella, atenció, perquè continuen les obres per urbanitzar el passatge Torner al barri de la Trinitat Vella. L'Ajuntament de Barcelona, a través de l'empresa municipal Barcelona Gestió Urbanística, ha iniciat les obres per a la urbanització del passatge Torner en el tram comprès entre el nou carrer Torner i el carrer Via Barsino al barri de la Trinitat Vella. Aquestes actuacions tenen una durada de 4 mesos i un pressupost d'uns 195.000 euros. Aquestes intervencions faran del passatge a torner un vial de trànsit restringit amb voreres de 5 metres d'ample i un vial de 3,5 metres en ple de forma única per la que només podran circular els vehicles de serveis i per a accés als dels veïns. El passatge comptarà amb una zona enjardinada per terres de gespa on es plantaran pollangres i els escocells de les voreres pruners. A més, es renovaran les xarxes de serveis de clavegaram, enllumenat i rec i s'instal·laran mobiliari urbà com bancs, papereres i pilones. Pel que fa a l'enllumenat, s'instal·laran fanals amb leig. Més coses. Del... Continuem parlant del passatge de torner, que forma part del teixit de carrers de l'extrem sud del barri de la Trinitat Vella, inclosos en el Pla Especial de Reforma Interior del sector eh, Trinitat Madriguera, més conegut com a PERI. La urbanització del passatge de Torner és la darrera actuació d'una urbanització d'aquest sector de la Trinitat Vella. Aquest pla, especial, contemplava actuacions en altres carrers com Via Barsino, carrer Galícia, carrer d'Altoçal, el carrer Torner i el carrer de Madriguera que ja estan urbanitzats. El projecte actual segueix els mateixos criteris i estil d'urbanització dels realitzats en les fases anteriors. Doncs anem ja a recta final del nostre programa d'avui, dir-vos que continuen les millores al carrer Liupa. Us comuniquem que ja han començat les obres de millora del carrer Liupa, en el tram comprès entre el carrer Virgili i el carrer Segre. Aquestes actuacions consistiran en la remodelació de les voreres i de la calçada per transformar la secció del carrer en plataforma única. Així mateix, es millorarà el clava gram i es renovarà el mobiliari urbai i l'enllumenat, amb el soterrament de les línies a elles. Això es troba dins el Pla de Manteniment Integral de l'Espai públic 2013-2015 i ara parlem de l'actuació per emplenar un, voranc, un esboranc a tocar de casernes. L'empresa municipal Bagurça comença a emplenar l'esboranc que hi ha entre els pisos de Regessa i la caserna situada entre Passeig Santa Coloma, Passeig Torres Bages i Carrer Gran de Sant Andreu a Sant Andreu. Un sot que l'estiu passat va ser causa de molèsties al veïnat, perquè feia olor, mosquits... L'actuació es farà tot aprofitant terres sobrants de la intervenció urbanística que es farà a la Trinitat 9. No? Doncs, eh, recte final del nostre programa d'avui, dir-vos que la Gala dels Garci va premiar 16 projectes joves. Doncs, el divendres es va vestir de festa per celebrar la tercera Gala dels Garci con... organitzada per l'Espai Jove Garci Lassó so, al Sant Andreu Teatre. Nosaltres ho deixem aquí i ens retrobem demà a la mateixa hora, que passa una molt bona tarda. Adéu-siau!